Igen, vegyes volt a fogadtatása, valóban. Tehát de amikor készít valamit az ember, legyen az regény vagy film, akkor nyilvánvalóan nagyon sokan reagálnak rá. Jobbról is, meg balról is kap meleget és hideget egyaránt. A geniusz az sokaknak hívák a hogy sajnos. Na most nem mentsék ha azt, mondja az író, hogy nálam is tudnék különböző gyártások miatt, és az oligos internetnek pont az volt a lényege, Egy olyan, olyan történet került, képernyőre, amelynek azt hogy hogy a végét én sem értettem, hol szél és ott nagyon szépen kifejtettem, hogy miért is van ez, és nem csupán a Génusszal kapcsolatban nyilatkoztam, hanem hogy egyébként az egész magyar filmgyártásnak a rák próbáltam rámutatni, és mindjárt a menni, hogy Magyar Science Fiction filmmel kicsit elő szeretnék beszélni, mert a Génusszal csak egy része volt ennek. Mondhatnám, ez a fontos megfogalmazás igazából egy próbálkozás, tudni Tíz évvel ezelőtt is volt velem egy interjú az Oligón, amikor a Zsordosdíot átvattam. Még a, a Juhász, hogy is hívták őt? Milyen Juhász? Gyuri, a Juhász Gyurival. És ott elhangzott ez a kérdés, hogy lesz-e magyar science fiction film a közeljövőben. Na most akkor esély nem volt rá, mint ez 2000-ben volt. És azt hiszem, azt válaszoltam, hogy igazából nem is annyira kreatív energiák kérdése, és ezt hiszen rendelkezésünk állnak azok az írók, akik ezt meg tudnák írni hanem pénz kérdése. Ez egyik legnagyobb problémája a magyar filmgyártásnak egyébként, és ha filmgyártásról beszélek, akkor igazából televíziós sorozatokról beszélek. Ma Magyarországon azok a pénzek, amelyekből ezek a sorozatok készülnek, nagyon kevesek, és nem pusztán arról van szó, hogy, hogy nem tudunk olyan minőséget előállítani, hanem a, a pénzek nagy része virtuálisan van jelen, ezeket a gyártás nem lehet beforgatni effektív a gyártásba. Le kell rövidíteni a gyártási időt, hogy a meglévő anyagi keret alatt az egész producció leforoghasson, és ebből kifolyólag a kapkodtat. Négy nap alatt forgatnak a televíziós sorozatok epizódjait, 15 perc, hasznos perceket vesznek fel egy nap. Nem lehet minőségi televíziózást, és nem lehet minőségi filmgyártást csinálni ilyen tempó mellett. És ez a probléma, ez lecsapódik minden szinten. A Science Fashion film kapcsán pedig azért, mert olyan szintű digitális technikát is igényel, hogyha igényes Science fiction akarunk csinálni, amire ugyan a Szakembergárda rendelkezésünkre áll. Az igazság, hogy ma Magyarországon az a technika rendelkezésre áll, sok már évek óta a rendelkezésre áll, amivel mondjuk a Matrix-ot meg lehetne csinálni, vagy olyan szímonokrémet lehetne csinálni, mint a Matrix, -t. Csak egyszerűen gyártásilag nem tudnánk ezt a struktúrát alkalmazni, mind amit az Egyesült Talánokban, vagy bárhol a világon ahol komoly filmgyártásban alkalmaznak. Na most a genius legszületéséről, ugye ez kifi film, idézelve tenném, nem az volt, misztikus film, hanem de science fiction elemek is voltak, és tíz év után jutottunk el oda kapcsolatban ugye az origos cikk, amit válaszoltam, hogy majd lesz, ha lesz pénz hogy egyáltalán elkezdtek gondolkodni ebben a producerek. Most az a trend van a világban, hogy a Skiffi film jön vissza, hát vissza. Ez hülyeség, mert ha, ha megnézzük a statisztikai adatokat, akkor azt láthatjuk, hogy a, a, és akár 20 évre visszavannőleg is nézhetjük, a világ legnépszerűbb filmjeik, 10 népszerű filmje közt mindig van 4-5 science fiction. És <tos> Ez a trend most egyre inkább érvényes, és Magyarországon is úgymond felfedezték. Az elmúlt években a, a koncentráltan megjelentek a pénzek az ilyen típusú produkciók körül, vagy filmtervek körül. Az elmúlt évben láthattuk a, a partners Perronnak, azt hiszem így kell mondani a nevét, ez a Van című filmje, ami a Lem írásai alapján készült, és tudtam már, a, azt hiszem, a Fliege of Benedek csinálja most a bombot. Az anyja még az Éve Green-nel, ami szintén science fiction. De most nyilvánvalóan ez a, ha van olyan irányzat, ez a filozofikus vonal, tudni, hogy ez még viszonylag olcsón megcsinálható. Tehát a, a, a kontextusra magának a történetnek a science fiction ö, tematikájával mozog, míg a Géniusz az pedig kifejezetten a kalandos vonalat próbálta volna. Képen rakni, hát különböző okoknál fogva sajnos nem sikerült megvalósítani. Az Origos interjúban is elmondtam, hogy, hogy e, sajnos e, én azt a hibát követtem, hogy ragaszkodtam ahhoz, hogy három epizód legyen ez a történet, holott e, annyira dimenziónált volt a story, mert itt olvasták a reggény, mert tudják nagyon jól, hogy én milyen monumentális dolgokban gondolkodom, tehát ugye a katedrális a tegyek hogy ezt a történetet nem lehetett igazából három epizód alatt elmesélni, négy kellett volna. Az egészen más kérdés, hogy a rendelkezésre álló összegek alkalmatlanak lettek volna arra, hogy négy epizódban meg lesen csinálni. Na most ugye hallani azt, hogy milyen drága volt, mert ez volt az eddig legdrágább magyar tévéfilm. Igen, ám, de hogy az előbb is mondtam, a pénzek nagy része virtuálisan van jelen, utófinanszírozás rendkés egyébek. Tehát ha azt mondják valamire, hogy 200 millió forintból készült, akkor effektív a gyártás során, amikor a pénzt ki kéne fizetni, a prőnyüzet kezében általában 110 millió van. A fölmeg 90 millió az vagy utófinanszírozásba érkezik, vagy szponzoroktól kéne, hogy jöjjön. Tehát van egy irányzott költségvetés, de a rendelkezésre álló összegek, sok esetben a 60%-nak megfelelő, megfelelőek. Tehát ebből, ebből igazából nem lehet dolgozni. Na most ilyenkor történik az, hogy az ember megírja a forgatókönyvet, amit elfogadnak. Ez Magyarországon is egy általán tendencia, és amikor elindul a gyártás, akkor menet közben derül ki, hogy nem tudnak dolgokat leforgatni, nem tudnak bizonyos helyzeteket megoldani, azon egyszeroknál fogva, mert a gyártásvezető szól, hogy gond van, nem tudja megcsinálni, egyszerűsítsük le. És sok esetben a rendező improvizatív módon a helyszínen elkezd egyszerűsíteni, és ma Magyarországon ebből kifolyólag is nem csak az ilyen típusú filmeknél, hanem általában minden ilyen filmnél az a, tehát minden filmnél az a helyzet, hogy a, a, a elfogadott forgatókönyvnek nem mindig van köze ahhoz, amit láttok. A végeredmény nem ugyanaz. Nem lehet megítélni a forgatókönyvvő munkát ma Magyarországnak film alapján, ez két különböző dolog. Sajnos ez van. A Sanyi bekerült ebbe a véráramba, majd ő is nyilván hosszan fog előbb beszélni, hogy egyszer lehetőséget kap rá. Biztos vagyok benne, hogy ugyanezekkel a problémákkal találkozik nap, mint nap, tehát már vigyorog is. Így van. Tehát ez a folyamatos improvizatív állapotba kell lenni. Sajnos nem az van, mint az Egyesült Államokban, ahol én oszkárdiát láttam, hogy a legjobb forgatókönyv oszkárdiát úgy adják át, hogy a baloldalt megy a látni a forgatókönyvet és jobb oldalt meg, látod a Ovidusus filmrészletet, és érdekes módon, ami le van írva, azt látod a vászlónak. Csodálkoztam, nem tudom, hogy ez mi, de ezt mondták, hogy ez horgatókönyv. Jó rendben van, és sajnos ez nem így meg. Na most, hogy kicsit pozitív képet is vessünk a jövőről. Na a produszer nem adja föl. És lesz a Géniusznak folytatás, egy teljesen más koncepció, és moziba megy mindenképpen, és nemzetközi koprodukcióba, egy ír lengyel-magyar koprodukcióba, ami emberi számítások szerint, hogyha minden jól megy, akkor 2011-ben került gyártásba, és ebben már a misztikus elem kicsit háttérbe szorul, és a science fiction elem kezd el dominálni, úgyhogy ha megvalósul, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy a science fiction filmnek azt a irányvonalát fogja követni, ami a kalandos, időutazásos. hát ezt erre mondjuk, ez a kardozós, basos, <gül> story ami biztos, hogy nem volt Magyarországon. A szakma részéről jöttek pozitív értékelések, és ennek nagyon öröltünk egyébként, mert a szakma tisztával azon, hogy milyen nehézségekkel küzdünk, meg úgy egyébként a szakma milyen nehézségekkel küzd, hogy a jobbító meg az újító szándékot mindenképpen pozitívan értékeltek, hogy próbáltunk csinálni valami olyat, ami még nem volt, és reményeink szerint majd később, amikor már sok lesz, vagy sok ilyen lesz, vagy sok hasonló lesz, akkor visszamenőleg másképp fogják értékelni. Tehát át, az életműben el tudják helyezni, nem azért egy életműben, mert ha mondjuk azt mondjuk a magyar filmgyártásban, vagy televíziózásban el tudják helyezni a géniuszt, igazából most még egy magában áll. Ez olyan, mint a Tarantino esetében, amikor megcsinálta Jackie Brown-t, és nem tudták, hova a filmet. Mert előtte csinálta a ponyveregényt a kutyaszorítóban, és most mit a Jackie Brown-nal? És akkor azt hiszem a pakács tívóra, nem tudom ki írta, hogy majd akkor tudjuk fogni, hogy, hogy akkor tudjuk majd meg, hogy a Jackie Brown az, az mi, az ő életművőjön. Akkor látjuk a későbbi filmjeit, mert akkor el tudjuk helyezni. Most ugyanígy vagyunk a géniusza. Én, én úgy érzem, hogy hogy azokat a pozitív dolgokat, tehát ugye a kaland, a misztikum, meg egyebek, amelyeket itt nem voltak jellemzők a magyar televíziózásban egy sorozat fölvillantotta, ez mindenképpen pozitív, hát ebből próbálunk dolgozni, és nagyon hasznos tapasztalatokat szereztünk, hogy legközelebb azokat a hibákat, amelyeket elkövettünk a gyártás során, azokat ne kövessük el újra, és akkor egy sokkal, sokkal jobb, még nézhetőbb, bizalmasabb filmalkotás születik, hát ezért dolgozom többek között, sok minden más mellett. Köszönöm, ennyit akartam elmondani, de ha bármi kérdés van, akkor szívesen válaszolok. A, a, a magyar rajztrímesek azok mindig is a világ élvonalához tartoztak. És a szakembergár elhagyta az országot, ez, ez az élet sok teletén így van. Tehát a kreatív energiák azok kiszívárodnak az országból. Objektív okai vannak, mindenki tudja, hogy igazából miért, Nincsenek megfizetve. És a tehetségeket fölszívják azok a stúdiók, amelyek nem magyar stúdió külföldön. Na most a, az MMK egy új kuratóriumát föl, és áprilisban lesznek majd beiktatva. Most a, a körös ígérete szerint ugye elég komoly film szakmai reform elé nézünk, a rendszert akarják kidolgozni, meg egyebek, tehát próbálják azokat az alkotásokat a, a, a film különböző ő, mifajaiban előttérbejezni, amelyek eddig nem, nem kaptak lehetőséget, itt rendezőkről is beszélt, nagyon sok rendezőnk, hát a csúnya szóda Indexen van és rajszélmes vonalon is, vannak klikkek rajzszímes vonalon, és nem mondok neveket, akik, akik a múltjukból érnek. Tehát ők elviszik a pénzeket, lásd ki is búk, és itt tovább, és itt tovább, és ez igazán tehetségeseket nem engedik oda a kondérhoz. Pont ma került fel az Index egy hogy a Magyar Média közalapítvány a fennállása óta kiknek milyen pénzeket fizetett ki. Érdekes módon bizonyos emberek egy milliárd forint fölötti visszanemtépíthető támogatást kaptak az elmúlt, közel 20 év során. És különös módon mindig azok az emberek. Tehát gyakorlatilag egy klikesedés van. Nagyon reméljük, hogy a továbbiakban ez megszűnik. Áldottabb állatpotok következnek, és ez a, a film mindennyes területére áll, és a rajzfilm szakma mind olyan. Visszakerül vissza oda, ahol mindig is élvonal volt a magyar rajzfilm Európában világszinten. Tehát itt most nem pusztán dargai, de nagyon sokat mondhatnák, hogy a Rófosztófi, ez meg egyebek, ezek nagyon nagy nevek voltak. És az elmúlt húsz évben a magyar rajszín gyakorlatilag nem, ez a kiemelkedő alkotás nem tette az asztalra. Nagyon magyar szakember gárna, hát Európában kimagasló, és ráadásul most már az infrastruktúránk is igen jó, tehát egyek -egy nagyon sokat dobott rajtunk. Hát volt egy átmenti időszak, amikor egyszerűen fótra már nem igazán tudtak embereket vinni, mert aki látja azt, hogy mi van ott, vagy bejárásokat a fóti filmgyárba. Hihetetlenül lepusztult. Tehát olyan díszletek állnak még ott, a kátváltatja részletet, lassan már 20 éve ott áll meg egyébek. Tehát nincs infrastruktúrális fejlesztés, ugye leinséget az egyik nagy stúdiójuk meg egyebek. És nagyon jó lépés volt az szakmai döntés, meg nyilván megvan az üzleti vetülete is, hogy egyekkel ért ez a stúdió. És nagyon szeretnek a magyar szakembergel dolgozni, mert ugyanaz a helyzet a magyar szakembergel, amit mondjuk volt egy olyan 15-20 évvel ez a szakmunkás, a magyar szakmunkás a kiment nyugatra. Ő egy általános képzettségű szakembernek minősült. például az szerelő Az szerelő, kiment diszidált, mondjuk a rendszerváltását egy szerelő. Már akkor nyugaton szakosokra voltak az szerelők, Volt kárpitos, futóműves, gumis, mit tudom én, elektron, tehát a, a, a, a, a, a, a, a, a motorral foglalkozott. Magyar antosszerelő egy általános sem képzett ember volt. Tehát onnan ment, ránézettek, hogy megmondtam, megmondom, mi a baja. Ilyen a magyar szakembergárda, nagyon rugalmas, és hálás nem hogy nyelvet beszél meg egyebek. Jók a helyszíneink, de a harcbalunk Erdélyel, mert viszont Erdély nagyon olcsó. Csak az a szerencsénk, hogy nincs infrastruktúra. Na, a hogy Erdélyben infrastruktúra lesz, akkor bajba vagyunk, mert Erdélyben meg hihetetlen helyszínek vannak. Ma már Magyarországon nem lehet csinálni olyan körfártot, hogy nincsen benne távvezeték. Ezt Fóton meg lehetett csinálni, és nem tudom egyekem mi a helyzet. Szeretnek idejönni hozzánk. De hát reformtén a filmtörvényben is nagyon komoly reformekre, mert a csehek el fogják halászni előlünk, és pár év a cseheknél nagyon komoly felfutása volt a külföldi filmeknek. Most hála Istennek az egyeki stúdió miatt egyre többen jönnek és egyre több nagyobb projekt jönni. Egyre komolyabb forgatókönyvek jönnek, mert úgy értem, hogy egyre komolyabb forgatókönyveket tudnak megvalósítani itt az adott technikai, meg egyéb más körülmények ami aminek örülünk, mert ez meg munkát ad a szakembergárban. Az írónak nem, mert ezek a könyvek ezek megíróltak, és kint már megíróltak. Tehát igazából mi írók nem tudunk mit hozzátenni. A másik kérdésreged az van, hogy a kapitációk megjelen sérül vannak. Tehát, ahogy mondta, a géniusz tímus tercsi, ez a Elmények, szerintem a de már nem uh -huh. Igen, egyre nagyobb esély van a koprodukciókon, tudni, hogy Magyarországon most még mindig az a helyzet, hogy az a film kerül bemutatásra, amiben állami pénz van. Ha egy film nincs államileg támogatva, rettenetesen nehezen fog eljutni a közönséghez. Két-három év egyáltalán, mire összerakják, nagyon komoly kompromisszumokat kell kötnünk, és egyáltalán le tudják forgatni. A mozikban látható filmek 95%-a MMK-s pénz van benne, vagy ORT-t pénz van benne, vagy, vagy mit tudom én, milyen pénz van benne, de van benne állami pénz. Egyre több producer, úgynevezett független producer, törekszik koprodukciók létrehozására, de gyakorlatilag Egyszerűen elindulnak a kész és a forgatókönyve, a modern forgatókönyve, és Európába keresnek maguknak partnereket. Több ilyen produkcióról tudok, ami most már így próbál megvalósulni, mert ez a jövő mindenképpen. Tehát amikor koprodukciós partnert behoz, az azért jó neki, mert nem pusztán megjelenik a pénz, és nem állami részről, hanem tőke, hanem azért, mert a kupongius partner a saját nyelvterületén a forgalmazást is biztosítani tudja, ami a film számára egy mindenképpen egy, hát egy, egy pozitív dolog tudnék. Magyarországon a filmbek bevételének 70%-a marad a forgalmazónál. Azt jelenti, hogy, hogy e, hát most számokkal nem akarok jönni, de Egyetlen egy magyarországi producer és rendező nincs érdekeltétéve abban, hogy a filmje sikeres legyen a magyar mozikban. Mert bármilyen extrém magas nézőszámot produkál bármilyen magyar film, mivel 70%-ot forgalmazó, egyszerűen nem lehet olyan nézőszámot produkálni, ahogy a producernek, de visszajöjjön akár a fele gyártási költsége is. Ezért a producer, és sokan, akik benne dolgoznak a filmben, az úgynevezett vonal alatti emberek, vagy emberek, tehát a rendező egyet, stb. Már a beérkező állami pénzekből megvan a fizetésük. Senkinek nem érdek, hogy a filmsekéles legyen, az az érdekük, hogy film készüljön. De ugye erre a szakma azt mondja, és is ha, belegondol, ha belegondolunk a szakmának igaza van, mert mert a, a buszsofőr abból él, hogy vezeti a buszt, és nem azért kapja a fizetését, mert szeretünk utazni a buszon. Tehát aki filmet készít, nem azért kapja a fizetését, mert a film jó, hanem azért, mert filmet csinált. És így a szakma azt mondja, hogy hát most mi a bajotok? Viszont így nem lesz fejlődés. A koprodukció viszont egy teljesen más dolog, mert hirtelen érdekelté válik az ember, mert a film kikerül a nagyvilágba, hogy sokan megnézzék, és így vagyunk minőséget előállítani és ha nincs minőség, a forgatókönyv forgatók önszintjének, meg nem fog bejön a koprodukciós partner. Tehát ez a szisztéma mindenképpen a hosszú távon egy gyümölcsöző. Ja. Csak azt mondom a következő kérdés a közben, is, majd akkor fogom Jó, megkérdő, igen, mert elrabolom el, az időt. Mert... Több. Mennyibe kerülne egy perc, sokkal volna Felírtam magam, hogy meg. Ezt nagyon gyorsan megmondom. Sóra ki kellett szedni a digitális trükköket, tehát minimalizált trükkök maradtak a génuszbe, ugye a költsébehetésök ott miatt. Amikor még indult a dolog, akkor úgy nézett ki, hogy pénz, fegyver mindent megkapunk. És már akkor elhatálasztom, hogy befogom, beledolgozom ezt a katedrális szállat, ennél sokkal komolyabban, ahogy láttuk természetesen és fölmerült az a gondolat is, hogy, hogy igen, a stópeú rombolót szeretném ott a pécsi kazamatányban megmutatni. És amikor a 3D szakembereknek elmondtam, hogy mit akarok, akkor a producer elküldött a jó édes anyámba, mert nem lehetett megcsinálni, annyi pénz Tehát ezt felejtsük el, tehát nyilván az emberek ismernek el kell a korlátait, nem szabad ezeket átlépni. Feszegetni lehet, de, de azért tudni kell, hogy merre, hány méter. De nyilván álmodozunk még. Amit el tudok képzelni magamban, az gyakorlatilag bármilyen drága lehet. De hát ezt tudjuk, mert a fantáziának semmi nem szab határt. A filmgyártásban viszont határszab a költségvetés. Várj, még egy kérdés van. Három kedvencemről az egyiket én írtam? Hát nekem nagy kedvencem a saját nem közül a korona Sőt, talán az a legnagyobb kedvencem, mert úgy érzem, hogy annak van a legmélyebb üzenete. Tehát az összes többi szórakoztat, ha szórakoztat, meg nervetve tanít, ha nevetve tanít. A korona hatalmas gondolatokat kelt emberekben, és sok visszajelzést kaptam, hogy azért kezdett-e foglalkozni magyar történelemmel valaki, vagy éppen a magyar korona történelemmel olvasta a regényemet, író többet ne akarjon. Ez az egyik. A másik pedig a, a, a, a science fiction írók közül, vagy akár lehet, csak skiffi vagy bármi lehet, hát a skiffi mondom, mert ha már itt vagyunk, akkor én most rettentesen szeretem Richard Morgant, most fedeztem föl magamnak a palit. Nekem nagyon bejön azon egy szikoknál fogom, mert én óriásnak csendler voltam, és, és ő úgy ír, mint csendert tényleg, és a régiek közül, a klasszikusok közül pedig az asszimó volt szeretem az alapítvány trilógiát, és még nagyon sok mindenkit szeretek, de a három legjobb vagy hát három legjobb, kettő legjobb, szerény módon magamat a legjobb letitulálva, de, de Asimov az örök nagy kedvenc, és most a Richard Morgan. Aztán lehet, hogy két év múlva valaki más lesz, mondjuk a Peter Hamilton-ra de szerintem ez nem jó bíró, mint a Morgan, de mindegy, hát ezek szubjektív dolgok. De ez, elmondom, ez poéna nem mindig idik egy poéna befejezni, mert ez nagyon, mint egy ilyen stand-up comedy. 2000-ben volt ez az interjú, az Oregon, és akkor a Juhász Gyuri kérdezte, hogy hogy mely, melyik a legjobb író? Tehát szerintem ki a legjobb magyar skif És, és ki, a, ki az igazán, ki a gagyi, és ki a nagyon jó sztifíró, nevezem meg. És akkor így mondom így a neveket és mondom, és akkor az széles és annyi. És akkor azt, hogy a Juhász a széles az gagyi, vagy jó, a széles, de ott van meg rá lefes, a ráadás és a szélesi az, az, az a legjobb az félre, <gül> úgyhogy a Sanyi. Köszönöm.